A pandemia do Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas. E é preciso estar muito atento. Eu sou Alice de Souza, jornalista do Projeto Confere Aí, do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação e colaboradora do Projeto Comprova. Hoje, vou falar sobre a dificuldade de se antecipar às ondas de desinformação. A pandemia do Covid-19 foi acompanhada de campanhas de boatos que seguiram a agenda pública. Desde a chegada do novo, já nem tão novo assim, coronavírus no Brasil, ficou perceptível um movimento de desinformação que acompanha a agenda dos principais assuntos tratados sobre o tema na mesma época. No começo, quando os primeiros casos chegaram ao Brasil, os boatos eram sobre a origem do vírus. Depois, sobre os falsos tratamentos e curas para a doença. Esses que, por sinal, foram e voltaram algumas vezes. Também houve boatos sobre hospitais e caixões vazios quando se duvidava dos números expressivos do coronavírus aqui no Brasil, bem como distorcendo dados oficiais. A agência Lupa identificou pelo menos seis ondas de desinformação desde março no país. Da mesma forma, o comprova fez um balanço do expediente oficial sobre o coronavírus e provou que os boatos seguiram uma agenda de assuntos relacionados às pautas do momento. Isso mostra pra gente não só que as campanhas de desinformação são muitas vezes orquestradas e pensadas, mas como ainda é difícil mesmo assim antecipá-las. O que acontece é que a própria mídia tradicional acaba sendo muitas vezes instrumento de conteúdo para quem se propõe a pensar como desinformar. Na mesma onda crescente em que uma informação se espalha, haverá motores usando aquela pauta para promover mentiras. Por isso, se torna cada vez mais fundamental solidificar instrumentos que possam desmentir um boato. As agências de fact-checking precisam ser mais apoiadas e divulgadas. A pandemia deixou isso claro. É preciso disseminar, inclusive, mais processos do gênero no país. É preciso somar esforços, como mostra comprova. Só assim estaremos atentos o suficiente para encontrar rápido e combater na raiz a desinformação que está sendo compartilhada. Também é preciso encontrar novas formas de como combater um boato. Nesse sentido, eu destaco dois projetos inovadores. O Radar Os Fatos, que monitora justamente a ascensão de campanhas desinformativas e foi ao ar recentemente. E o nosso Confere Aí, um sistema de busca que diz a você quantas características de uma desinformação há em um texto ou link. São novas formas de tentar lidar com o mesmo problema. A pandemia mostra para gente que, assim como eles, nós precisamos estar sempre um passo à frente. Por enquanto como observado nos últimos meses, ainda é difícil, mas não é impossível. É assim que precisamos encarar os próximos eventos históricos. A desinformação estará presente, com certeza. Resta saber quanto tempo demoraremos para identificá-la e combatê-la.